32. fejezet Neten ragaszkodik hozzá, hogy eljöjjön velünk a szülővárosába, Willow -gépbe. úgyhogy másodszor is átkelünk a hegyen, most is ő vezet. Gwen pedig arról áradozik, milyen csodálatos reakciókat kaptunk Miami-ból. Elmeséli Netennek, hogy Ted Karslov és más fontos emberek az ottani irodában tegnap este megnézték az eddig elkészült anyagot, és el vannak ragadtatva. Egyszerűen imádják Netent filmen, és meg vannak győződve róla, hogy a személye fordulópontot jelent a filmünk elkészítésében. És ami még fontosabb, az egyik legkomolyabb befektetőnk éppen Miami-ban van, és történetesen megnézte a Virginiából érkezett szalagot. A fickónak annyira tetszik Neten és az egész anyag, hogy hajlandó megduplázni a befektetésre szánt összeget. Rengeteg pénze van és úgy gondolja, hogy legalább másfél órásnak kell lennie a filmnek. A munkánknak olyan hatása is lehet, hogy vádat emelnek a kábítószerellenes hivatal ügynökei ellen. Akkor a botrány kerekedhet, amilyet Washington még nem látott. Hallgatom a beszélgetésüket, s közben telefonálok. Feltételezhetően az irodánkból beszélek valakivel, de persze nincs senki a vonal túlsó végén. Néha mormogok egy-két szót, aztán mondok valami nagyon komolyat, de főleg csak hallgatok és merengek. Eljátszom, hogy néha milyen nehéz egy dokumentumfilm rendező élete. Oda-oda pillantok Netherre, a srác igencsak izgatottnak tűnik. Reggeli közben Gwen ismét figyelmeztetett, hogy a lehető legkevesebbet beszéljek, akkor is csak mély hangon és lassan, és tartsam távol a kezemet az arcomtól. Semmi kifogásom ellene, hogy ő beszéljen. Nagyon is jól csinálja. Jean Cooley egy elhagyatott templom mögött lévő, gyommal benőtt kis temetőben nyugszik, ahol körülbelül száz sírhely van. Megmondom slade és Kodinak, hogy szeretnék néhány vágóképet a síról meg a környékéről, aztán aréb megyek, hogy lebonyolítsak egy újabb fontos telefont. Neten, aki már úgy is elkedik, mint egy színész, és csupa önbizalom, Felveti, hogy letérdehetne a sír előtt, miközben a kamera forog, és Gwennek nagyon tetszik az ötlet. A távolból bólintok, miközben változatlanul a fülemhez szorítom a telefont, és suttogok a készülékbe. Netennek még néhány könycseppet is sikerül produkálnia, miközben Slade közeli felvételeket készít. Willow gépnek 500 lakosa van, de jóformán nem látni őket. Az úgynevezett belváros egy elvadult fasor, ahol négy düledező lakóépület áll, meg egy vegyesbolt, mellette hivatal. Megjelenik néhány ember, és neten ideges lesz. Ismeri őket, és nem akarja, hogy filmestábban lássák. Elmondja, hogy a lakosok többsége, így a rokonai és a barátai is a városon kívül élnek, keskeny megyei országutak mentén, és mélyen a völgyben. Természetüknél fogva gyanakvó emberek. Most már értem, miért akart elkísérni bennünket. Itt nincs iskola, őt, Jane-t, meg a többi gyereket busszal szállították az egy órányira lévő iskolába. Így könnyebb volt ott hagyni, mondja Neten, szinte csak magának. Kelletlenül megmutat nekünk egy kicsi üres négyszobás házat, ahol valamikor laktak, körülbelül egy évig. Úgy emlékszem, ez volt az utolsó hely, ahol apámmal éltünk. Ráveszem, hogy üljön le a repedezett lépcsőre, és beszéljen a kamerába azokról a helyekről, ahol ő meg Jane éltek. Egy pillanatra elfeledkezik a színművészet varázsáról, és elkomorul. Az apjáról kérdezem, de ez nincs ínyére. Mérges lesz, rám mordul, aztán hirtelen megint színészkedni kezd. Néhány perccel később Gwen, aki most már egyértelműen Neten oldalán áll, és nagyon tartó velem, azt mondja neki, hogy fantasztikus volt. Miközben a stáb a ház előtt témfereg, elmélyült ábrázattal járkálni kezdek. Végül megkérdezem Netentől, hol lakik az anyja. Körülbelül tíz percnyire innen, mondja és mutatja is. Ezen az úton, de nem megyünk oda, ugye? Vonakodva ugyan, de azt felelem, hogy nem, nem megyünk. Aztán újra telefonálni kezdek. Miután két órát eltöltöttünk Willow és környékén, eleget láttunk. Nem titkolom, hogy nem vagyok túlzottan elégedett azzal, amit forgattunk, és ingerlékenyen viselkedem. Gwen azt suttogja Netennek, majd túl lesz rajta. Hol volt Jim metamfetamin laborja? Kérdezem. Feleli Neten. Nem sokkal azután, hogy Jay meghalt, felrobbant. Hát ez nagyszerű. Mormogom. Végül felkerekedünk és elindulunk. Már második napja, hogy az ebédünk az autópálya mellett elfogyasztott hamburgerekből és sült krumpliból áll. Miután végeztünk és ismét az autóban ülünk, s én lebonyolítottam egy újabb képzeletbeli telefonbeszélgetést, a zsebembe dugom a készüléket. Megfordulok, hogy láthassam Gwent. Nyilvánvaló, hogy nagy híreim vannak. Elmondom, hol tartunk most. Ted folyamatos kapcsolatban van a texasi Alvarez családdal, meg a kaliforniai Marsalékkal. Beszéltem már róluk neten, talán emlékszik. Az Alvarez fiúba 14 golyót eresztettek az ügynökök. Marsalék gyereke a kollégiumi szobájában aludt, amikor rátörték az ajtót, és agyon lőtték, mielőtt felébredhetett volna. Emlékszik? Neten szaporán bólogat vezetés közben. Találtak az Alvarez családban egy unokatestvért, aki jól beszél angolul, és hajlandó szóba állni velünk. Mr. Marsak pert indított a ellenes hivatal ellen, és az ügyvédjei azt mondták neki, hogy maradjon csöndben, de a fickó nagyon zabos, és ki akar állni a nyilvánosság elé. Mind a ketten dolgozó emberek, úgyhogy szombaton kell lebonyolítanunk a dolgot. Két kérdésem van Neten. Egy, el akar jönni májamiba erre a beszélgetésre? Kettő, ilyen rövid idő alatt szabaddá tudja tenni magát? Beszéltél már a kábítószerellenes hivatalak Kérdezik ven, mielőtt Neten válaszolhatna. Még nem, csak ma reggel tudtam meg. Miről van szó? Érdeklődik Neten. Azt hiszem, említettem már. Az ügyvédeink azt kérelmezték a bíróságon, hogy a hivatal bocsássa a rendelkezésünkre bizonyos akták másolatait, így Jane a másolatát is. Tegnap egy szövetségi bíró többé-kevésbé a javunkra döntött. Megnézhetjük az aktákat, de még a másolatuk sem kerülhet a birtokunkba. Úgyhogy a hivatal, Washingtoni irodája átküldi az aktákat a Miami irodába, és ott átvizsgálhatjuk az anyagot. Mikor? teszi fel a kérdést Gwen. Már hétfőn. Meg akarja nézni Gének táját neten? kérdezik Venn óvatosan védelmezőn. Neten nem felel azonnal, úgyhogy közbeszólok. Nem mutatnak meg nekünk mindent, de lesz sok fénykép, amelyek a helyszínen készültek, meg az összes ügynök írásban tett vallomása, és valószínűleg annak az informátornak a vallomása is, aki felültette magukat. Ott lesz aztán a ballisztikai, meg a halott kémi jelentés és a kapcsolódó fényképek. Nagyon érdekes anyag lehet. Neten állkapcsa megfeszül. Szeretném megnézni. Akkor tehát jön a miba? Mi szól ellene? kérdezi Neten, és a következő néhány percben ezt vitatjuk meg alaposan. Végül azt válaszolom. Ha még mindig dílerkedik, akkor a kábítószerellenes hivatal lecsap magára, hogy bosszút álljon. Erről már beszéltünk. Nem dílerkedem, mondtam már. Akkor nem sülhet el rosszul. Ginért teszi, amit tesz, és a hivatal többi áldozatáért. Az igazságért teszi. És imádni fogja a beach -et. teszi hozzá Gwen. Lezárom a vitát. Holnap délután indulhatunk Ronókból. Egyenesen Miami-ba repülünk, szombaton forgatunk, vasárnap a lábunkat lógatjuk, aztán hétfőn délelőtt megnézhetjük az aktákat, és este már otthon is lehet. Azt hittem, Niki Vancouver-be repül a jettel, mondja Gwen. Így van, felelem, de holnap délután itt lesz a gép. Van egy magá repülője? kérdezi neten, is elképedve néz rám. Ezen jót mulatunk vennel. Nem az enyém, válaszolom nevetve. A cég bérli. Rengeteget utazunk, és néha csak így tudunk mindent elintézni. Holnap nem tudok elutazni, mondja Gwen, a naptárát nézve az iPhone-ján. Washingtonban leszek, de onnan majd szombaton átrepülök Miami-ba. Azt nem fogom kihagyni, ahogy a három család tagjai egy szobában ülnek és beszélgetnek. Hihetetlen. Mi lesz a kocsmával? Kérdem Netentől. Én vagyok a tulaj, jelentette ki gőgösen, és van egy nagyon jó üzletvezetőm. Ráadásul amúgy is szeretnék elutazni a városból néhány napra. A kocsma napi 10-12 órai munkát jelent, heti 6 napon keresztül. És a felügyelő tisztje Szabadon utazhatok, csak értesítenem kell őt, ennyi. Nagyon izgalmas, újonk ven, mint aki mindjárt csikitozni kezd az elragadtatástól. Neten úgy mosolyog, mint egy kisgyerek karácsonykor. Én persze komoly vagyok, mint mindig. Nézze, Neten. nekem most azonnal intézkednem kell. Ha jön, akkor most mondja. Fel kell hívnom Nikit, hogy a rendelkezésünkre álljon a gép, aztán Tednek is telefonálnom kell, hogy gondoskodjon a többiek utaztatásáról. Igen vagy nem? Ne te habozás nélkül válaszol. Igen, menjünk. Nagyszerű. Gwennek kérdése van. Szerinted melyik szálloda tetszene Netennek, ríd? Nem tudom. Mindegyik jó. Döntsd el te. Fogom a telefonomat is, elkezdek egy újabb egyoldalú beszélgetést. A tengerparton szeretne megszállni Neten, vagy egy utcával hátrébb? Hol vannak a lányok? Kérdezi Neten, és még nevet is a saját hihetetlen humorán. Jól van. Akkor a parton. Mire visszatérünk Redfordba, Neten Kuli azt hiszi, hogy a világ egyik legmenőbb szállodájában foglaltak neki szobát, az egyik legdivatosabb partszakaszon, és majd repülővel érkezik, ami persze tökéletesen illik is egy komoly filmsztárhoz. Vanessa őrül tempóban elutazik a Virginia állambéli Restonba, amely négy órányi távolságra van tőlünk. Először is egy névtelen céghez megy, amely egy lerobbant üzletközpontban bérel helyiséget. Tehetséges hamisítók műhelye ez, jóformán bármilyen okmányt el tudnak készíteni. Főképpen hamis útlevelekre specializálódtak, de a megfelelő összegért egyetemi diplomát, születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatot, bírósági határozatot, forgalmi engedélyt, kilakoltatási végzést, jogosítványt is tudnak fabrikálni, bármit megcsinálnak. Tevékenységük egyik része törvénytelen, a másik nem. Szemérmetlenül hirdetnek az interneten elképesztő számú konkurens vállalkozással együtt, de azt állítják, hogy gondosan megválogatják az ügyfeleiket. Néhány hete találtam rájuk széles körű kutatás után, és hogy meggyőződjek a megbízhatóságukról, küldtem nekik egy 500 dollárról szóló csekket a Skelter Films nevében, egy hamis útlevélért. Az okmány egy hét múlva érkezett meg Floridába, és szinte megdöbbentem, mennyire valódinak tűnik. A fickó, akivel telefonon beszéltem, és aki igazi szakértő azt mondta, 82% az esélye annak, hogy a hamis útlevéllel átjuthatok a vizsgálatokon, ha el akarok utazni az országból. 90% az esélye annak, hogy be tudok lépni bármelyik országba a karib térségben ám abban az esetben, ha megpróbálnék újra átlépni az amerikai Egyesült Államok határán, problémák adódhatnak. Elmagyaráztam a pasasnak, hogy erre nem fog sor kerülni, legalábbis az új hamis útlevéllel biztosan nem. Mire ő meg azt mondta, hogy a vámügyi és a határvédelmi hivatal munkatársai mostanság a terrorizmus korában jobban el vannak foglalva a repülőre fel nem engedhető személyek listájával, mint a hamis papírokkal. Mivel gyors munkáról van szó, van átad ezer dollárt készpénzben, és a hamisító nyomban dolgozni is kezd. Ideges fickó, fura neve van, amit csak némi vonakodás után közöl van ez szával. hasonlóan ő is egy szűk kis fülgében dolgozik, egyedül. A hangulat különös, mintha éppen mindenki törvénys értene, és arra számítana, hogy bármelyik pillanatban rátörhetnek a kommandósok. Itt nem szeretik, ha a kuncsavt személyesen jelenik meg. Jobban örülnek annak, ha az interneten keresztül érkezik a megrendelés, és senki sem látja őket, miközben gyanús tevékenységüket végzik. Vanessa odadja a fényképezőgépe memória kártyáját, és egy húsz hüvelykes monitoron megnézik a mosolygó neten kóliról készült fényképeket. Kiválasztanak egyet az útlevélhez, meg a jogosítványhoz, aztán átveszik az adatokat, Lakcím, születési év, hely és így tovább. Van esze azt kéri, hogy az új okmányokat ne kúli, hanem kolénévre névre állítsa ki. Ahogy óhajtja, feleli a pasas. Egy cseppet sem érdekli. Már zajlik a képfeldolgozás, ez leköti minden figyelmét. Egy órába telik, mire elkészül az amerikai útlevél és a virginiai jogosítvány, amelyekkel bárkit át lehetne verni. Az útlevél kék borítója kellően elnyűjt, és a jó öregneten, aki még a lábát sem tette ki az Egyesült Államokból, az okmány szerint már látta egész Európát és Ázsia nagy részét is. Vanessa ezek után Washingtonba száguld, ahol vásárol két első segélycsomagot, egy pisztolyt és egy altatót. Fél kilenckor elindul Ronók felé.